Epigenetica. În ce mod noi, muritorii de rând, ajungem să ne jucăm de -a Dumnezeu? Dacă genele noastre nu ne pecetluiesc soarta și dacă ele conțin într-adevăr o enormă bibliotecă de posibilități care abia așteaptă să fie scoase de pe raft și citite, atunci ce anume ne dă acces la potențialitățile respective, potențialități care ar putea avea un efect uriaș asupra sănătății și stării noastre de bine? Bărbații din studiul efectuat la mănăstire au dobândit fără îndoială un asemenea acces, dar cum au făcut ei acest lucru? Răspunsul se află într-un domeniu de studiu relativ nou, denumit epigenetică. Cuvântul epigenetică înseamnă literalmente deasupra genei. Se referă la controlarea genelor nu din interiorul ADN-ului însuși, ci din mesajele care provin din exteriorul celulei cu alte cuvinte, din mediul înconjurător. Aceste semnale fac ca un radical metil, un atom de carbon legat de trei atomi de hidrogen, să se atașeze de un anumit loc dintr-o genă, iar acest proces, denumit metilarea ADN-ului, este unul dintre principalele procese care activează sau dezactivează gena. Două alte procese, modificarea histonică covalentă și ARN-ul non-codat, de asemenea, activează și dezactivează genele. Însă, pentru discuția noastră, nu este nevoie să intrăm mai mult în detalii. Epigenetica ne învață că, într-adevăr, nu suntem condamnați de genele noastre și că o schimbare în conștiența umană poate produce schimbări fizice la nivelul corpului uman, atât în ceea ce privește structura, cât și funcționarea lui. Putem modifica destinul nostru genetic pornind genele pe care le dorim și oprindu-le pe cele pe care nu le dorim, lucrând cu diferiții factori din mediu care ne programează genele. Unele dintre aceste semnale provin din interiorul corpului, cum ar fi senzațiile și gândurile, în timp ce altele provin din reacția corpului la mediul extern, cum ar fi poluarea sau lumina solară. Epigenetica studiază toate aceste semnale externe, care spun celulei ce anume să facă și când să o facă, examinând atât sursele care activează sau pornesc expresia genelor, reglare pozitivă, cât și pe cele care suprimă sau opresc expresia genelor, reglare negativă, precum și dinamica energiei ce ajustează procesul funcției celulare de la un moment la altul. Epigenetica sugerează că, până și în eventualitatea în care codul nostru ADN nu se schimbă niciodată, sunt posibile mii de combinații, secvențe și variații tipice într-o singură genă, așa cum mii de combinații, secvențe și tipare ale rețelelor neuronale sunt posibile în creier. Examinând întregul genom uman, există atâtea milioane de variații genetice, încât pe oamenii de știință îi cuprinde amețela numai gândindu-se la ele. Proiectul epigenomului uman, demarat în 2003, când proiectul genomului uman se apropia de sfârșit, se află în curs de desfășurare în Europa, iar unii cercetători au spus că atunci când va fi gata, va face proiectul genomului uman să arate ca tema pentru acasă pe care niște copii din secolul al XV-lea o rezolvau cu ajutorul unui abac. Întorcându-ne la modelul schiței, putem schimba culoarea a ceea ce construim, tipul de materiale pe care le folosim, scara construcției și chiar poziționarea structurii, creând un număr aproape infinit de variații și toate acestea, fără să se fi schimbat vreodată schița propriu-zisă. Un exemplu grozav de epigenetică la lucru implică gemenii identici, care împart exact același ADN. Dacă acceptăm ideea predeterminismului genetic, ideea că toate bolile sunt genetice, atunci gemenii identici ar trebui să aibă exact aceeași expresie a genelor. Totuși, aceștia nu manifestă întotdeauna aceleași boli în aceleași moduri, iar uneori, unul va manifesta o boală genetică pe care celălalt nu o manifestă deloc. Gemenii pot avea aceleași gene, însă rezultate diferite. Un studiu spaniol ilustrează perfect acest lucru. Cercetătorii de la Laboratorul de Epigenetică Oncologică, afiliat Centrului Național de Cercetări Oncologice din Spania, cu sediu la Madrid, a studiat 40 de perechi de gemeni identici cu vârsta cuprinsă între 3 și 74 de ani. Aceștia au descoperit că gemenii mai tineri care aveau stiluri de viață similare și petreceau mai mulți ani împreună, aveau tipare epigenetice similare, în timp ce gemenii mai în vârstă, mai ales cei cu stiluri de viață diferite, care au petrecut mai puțini ani împreună, aveau tipare epigenetice foarte diferite. De exemplu, cercetătorii au descoperit de patru ori mai multe gene exprimate diferențiat în cazul unei perechi de gemeni cu vârsta de 50 de ani față de o pereche de gemeni cu vârsta de 3 ani. Gemenii erau născuți cu exact același ADN, însă aceia cu stiluri de viață diferite și vieți diferite ajungeau să-și exprime genele într-un mod foarte diferit, mai ales odată cu trecerea timpului. Pentru a folosi altă analogie, perechile de gemeni mai în vârstă erau asemenea unor copii exacte ale aceluiași model de computer. Computerele veneau încărcate cu un anumit software de pornire similar, dar odată cu trecerea timpului, fiecare descărca programe de software adiționale foarte diferite. Computerul, ADN-ul, rămâne același, însă în funcție de softwareul pe care l-a descărcat o anumită persoană, variațiile epigenetice, ceea ce face computerul și modul în care operează pot fi destul de diferite. Așadar, când gândim gândurile noastre și simțim senzațiile noastre, corpul nostru reacționează cu o formulă complexă de modificări și alterări iar fiecare experiență apasă pe butoanele schimbărilor genetice reale din interiorul celulelor noastre. Viteza acestor schimbări poate fi cu adevărat remarcabilă. În doar trei luni, un grup de 31 de bărbați cu risc scăzut de cancer de prostată a reușit să regleze pozitiv 48 de gene, majoritatea implicate în suprimarea tumorilor, și să regleze negativ 453 de gene majoritatea implicată în stimularea tumorilor, urmând un regim intensiv de nutriție și stil de viață. Bărbații, recrutați pentru studiu de doctorul Dean Ornish de la Universitatea California din San Francisco, au pierdut în greutate și și-au redus obezitatea abdominală, presiunea arterială și profilul lipidic pe parcursul studiului. Ornish observa, citez, Nu este vorba neapărat aici despre reducerea factorilor de risc sau despre prevenirea anumitor lucruri rele. Aceste schimbări se pot petrece atât de rapid încât nu trebuie să aștepți ani de zile pentru a vedea beneficiile. Am încheiat citatul. Chiar și mai impresionant este numărul schimbărilor epigenetice efectuate într-un interval de șase luni într-un studiu suedez efectuat pe 23 de bărbați ușor supraponderali, sănătoși, care au trecut de la o viață relativ sedentară la frecventarea unor cursuri de spinning o formă de antrenament aerobic intensiv efectuat pe biciclete staționare, și gimnastică aerobică, de doar două ori pe săptămână în medie. Cercetătorii de la Universitatea din Lund au descoperit că bărbații își modificaseră, din punct de vedere epigenetic, 7000 de gene, aproape 30% din toate genele întregului genom uman. Aceste variații epigenetice ar putea chiar să fie moștenite de copiii noștri, apoi transmise mai departe nepoților noștri. Primul cercetător care a arătat acest lucru a fost doctorul Michael Skinner, fost director al Centrului pentru Biologie Reproductivă din cadrul Universității de Stat din Washington. În 2005, Skinner a coordonat un studiu în care a expus femele de cobai la pesticide. Puii de sex masculin ai femelelor de cobai expuse au avut o rată mai crescută a infertilității și o producție scăzută de spermă, cu schimbări epigenetice la nivelul a două gene. Aceste schimbări au fost de asemenea prezente la aproximativ 90% dintre masculii din cele patru generații care au urmat, chiar dacă niciunul dintre acești cobai nu fusese expus la vreun tip de pesticide. Experiențele noastre din mediul nostru extern sunt, cu toate acestea, doar o parte a poveștii. După cum am aflat, modul în care atribuim semnificație experiențelor respective include o multitudine de reacții fizice, mentale, emoționale și chimice care activează de asemenea genele. Modul în care percepem și interpretăm datele pe care le primim prin intermediul simțurilor noastre ca informații factuale, indiferent dacă informațiile sunt sau nu adevărate, și semnificația pe care le atribuim, produc schimbări biologice semnificative la nivel genetic. Astfel, genele noastre interacționează cu conștientizarea noastră lucidă în relații complexe. Am putea spune că semnificația afectează în continuu structurile neuronale care influențează cine suntem la nivel microscopic, care influențează apoi cine suntem la nivel macroscopic. Studiul epigeneticii ridică de asemenea întrebarea și dacă nimic nu se schimbă în mediul tău extern. Și dacă faci aceleași lucruri cu aceiași oameni în exact același timp, exact în același timp al zilei, lucruri care duc la aceleași experiențe, care produc aceleași emoții, ce semnalează aceleași gene în același mod. Am putea spune că atâta vreme cât îți percepi viața prin lentilele trecutului și reacționezi la condiții cu aceeași arhitectură neuronală și de la același nivel mental, te îndrepți un destin genetic foarte specific și predeterminat. În plus, ceea ce crezi despre tine însuți, despre viața ta și despre alegerile pe care le faci în urma credințelor respective, continuă de asemenea să trimită aceleași mesaje, acelorași gene. Doar când celula este aprinsă într-un nou mod, prin intermediul unor noi informații, ea poate crea mii de variații ale aceleași gene pentru a rescrie o nouă expresie a proteinelor care îl schimbă corpul. Poate că nu ești capabil să controlezi toate elementele din lumea ta exterioară, dar poți gestiona numeroase aspecte ale lumii tale interioare. Credințele tale, percepțiile tale și modul în care interacționezi cu mediul tău extern au o influență asupra mediului tău intern, care rămâne totuși mediul extern al celulei. Acest lucru înseamnă că tu nu biologia ta preprogramată, deții cheia destinului tău genetic. Ține doar de a găsi cheia potrivită, care să descuie broasca potrivită pentru a da frâul liber potențialului tău. Așadar, de ce să nu vezi genele tale drept ceea ce sunt cu adevărat? Furnizoare de posibilități, resurse cu potențial nelimitat, un sistem de cod pentru comenzi personale. În realitate, ele nu sunt nimic altceva decât instrumente pentru transformare, care înseamnă literalmente schimbarea formei. Stresul ne face să trăim în continuu în regimul de supraviețuire. Stresul este una dintre cele mai mari cauze ale schimbării epigenetice, deoarece îți zdruncină corpul, făcându-l să-și piardă echilibrul. Acesta are trei forme, stresul fizic, trauma, stresul chimic, toxinele și stresul emoțional, teamă, grijă, sentimentul de copleșire și așa mai departe. Fiecare tip poate declanșa peste 1400 de reacții chimice și produce peste 30 de hormoni și neurotransmițători. Când este declanșată cascada chimică a hormonilor stresului, mintea ta îți influențează corpul prin intermediul sistemului nervos autonom, iar tu experimentezi conexiunea supremă minte-corp. În mod ironic, senzația de stres a fost concepută cu rol adaptativ. Toate organismele din natură, inclusiv ființele umane, sunt programate pentru a se confrunta cu stresul pe termen scurt pentru a avea resursele necesare pentru situații de urgență. Când simți o amenințare în mediul tău extern, reacția luptă sau fugi din sistemul tău nervos simpatic, un subsistem al sistemului tău nervos autonom, este activat, iar ritmul tău cardiac și tensiunea arterială cresc, mușchii ți se încordează și hormoni precum adrenalina și cortizonul gonesc prin corpul tău pentru a te pregăti fie să fugi, fie să îți înfrunți dușmanul în luptă. Dacă ești urmărit de o haită de lupi sălbatici înfometați sau de un grup de războinici violenți și reușești să scapi prin fugă, Corpul tău se va întoarce la homeostază, starea sa normală, echilibrată, la scurt timp după ce vei fi în siguranță. Astfel a fost conceput corpul nostru să acționeze când trăim în regimul de supraviețuire. Corpul este dezechilibrat, dar numai pentru o scurtă perioadă de timp, până ce trece pericolul. Cel puțin, așa trebuia să fie. Același lucru se întâmplă în lumea noastră modernă, deși cadrul este de obicei puțin diferit. Dacă cineva îți taie fața în timp ce conduci pe autostradă, s-ar putea să te sperii pe moment, dar după ce îți dai seama că ești bine și te eliberezi de teama de a avea un accident, corpul tău se întoarce la normal, dacă nu a fost decât una dintre nenumăratele situații stresante peste care ai dat în ziua respectivă. Dacă ești ca majoritatea oamenilor, o succesiune de incidente extrem de enervante te menține în reacția luptă sau fugi și în afara homeostazei, o perioadă lungă de timp. Poate mașina care ți-a tăiat fața este singura situație care ți-a pus cu adevărat viața în pericol cu care te-ai confruntat toată ziua. Însă traficul în drum spre serviciu, presiunea de a te pregăti pentru o prezentare importantă, cearta pe care ai avut-o cu soția, soldul cardului de credit pe care l-ai primit prin poștă, defectarea hardului calculatorului și un nou fir de păr alb pe care l-ai observat în oglindă mențin circulația hormonilor stresului în corpul tău aproape în mod constant. Dacă însumăm amintirea experiențelor stresante din trecut și anticiparea situațiilor stresante care vor apărea în viitorul tău, toate aceste situații stresante repetitive pe termen scurt se contopesc într-un stres pe termen lung. Bine ați venit în versiunea secolului 21 pentru viața în regimul de supraviețuire. În regimul luptă sau fugi, energia care susține viața este mobilizată astfel încât corpul poate fie să fugă fie să lupte. Dar când nu există o revenire la homeostază, deoarece percepi în continuare o amenințare, energia vitală este pierdută în sistem. Ai mai puțină energie în mediul tău intern pentru creșterea și repararea celulelor, proiecte de construcție pe termen lung la nivel celular și vindecare. Atunci când energia este canalizată în altă parte, celulele își opresc activitatea, nu mai comunică una cu cealaltă și devin. Egoiste. Nu este vremea pentru mentenanță de rutină, ca să nu mai vorbim despre faptul de a face îmbunătățiri. Este vremea pentru apărare. E fiecare celulă pentru sine, prin urmare, comunitatea colectivă a celulelor care lucrează împreună devine fragmentată. Sistemele imunitar și endocrin, printre altele, devin slăbite pe măsură ce genele din celulele înrudite sunt compromise când semnalele informaționale din exteriorul celulelor sunt oprite. Este ca și cum am trăit într-o țară în care 98% din resurse sunt folosite pentru apărare și nu mai rămâne nimic pentru școli, biblioteci, construcția și repararea drumurilor, sisteme de comunicație, cultivarea hranei și așa mai departe. Pe șosele apar gropi care nu sunt reparate. Școlile se confruntă cu tăieri bugetare, prin urmare, Studenții ajung să învețe mai puțin. Programele de asistență socială care au avut grijă de săraci și de persoanele în vârstă trebuie să se închidă. Și nu mai este suficientă mâncare pentru a hrăni populația. Deloc surprinzător, așadar, stresul pe termen lung a fost asociat cu anxietate, depresie, probleme digestive, pierderea memoriei, insomnie, hipertensiune, boli de inimă, atacuri vasculare, cancer, forme de ulcer artrită reumatoidă, răceli, gripă, accelerarea procesului de îmbătrânire, alergii, dureri corporale, oboseală cronică, infertilitate, impotență, azm, probleme hormonale, iritații ale pielii, căderea părului, spasme musculare și diferite forme de diabet pentru a numi doar câteva afecțiuni, toate fiind, de altfel, rezultatul schimbărilor epigenetice. Niciun organism din natură nu este conceput pentru a rezista efectelor stresului pe termen lung. Câteva studii au adus dovezi puternice pentru a demonstra cum se opresc instrucțiunile epigenetice pentru vindecare în timpul situațiilor de urgență. De exemplu, cercetătorii de la Centrul Medical al Universității de Stat din Ohio au descoperit că peste 170 de gene sunt afectate de stres, 100 dintre acestea oprindu-și complet activitatea inclusiv multe dintre cele care produc direct proteine pentru a facilita tipul adecvat de vindecare a rănii. Cercetătorii au raportat că rănile pacienților stresați s-au vindecat cu 40% mai greu și că, citez, stresul a înclinat balanța genomică spre genele care codificau proteinele responsabile pentru oprirea ciclului celular, moartea și inflamarea celulei. Alt studiu care a examinat genele a 100 de cetățeni din Detroit s-a concentrat asupra 23 de subiecti care sufereau de tulburare de stres posttraumatic. Acești oameni aveau variații genetice de la 6 până la 7 ori mai mari, cele mai multe implicând compromiterea sistemului imunitar. Cercetătorii de la UCLA AIDS Institute, Institutul pentru Cercetarea SIDA al UCLA, Universitatea din California, Los Angeles, au descoperit nu numai că virusul HIV s-a răspândit mai repede în cazul pacienților care erau cel mai stresați, ci și că, odată cu creșterea nivelului de stres al unui pacient, acesta reacționa mai puțin la medicamentele antiretrovirale. Medicamentele erau de patru ori mai eficiente în cazul acelor pacienți care erau relativ calmi în comparație cu aceea a căror tensiune arterială grad de hidratare a pielii și ritm cardiac în repaus indicau că resimțeau cel mai mult stres. Pe baza acestor descoperiri, cercetătorii au ajuns la concluzia că sistemul nervos are un efect direct asupra replicării virale. Deși reacția luptă sau fugi a avut la început un rol extrem de adaptativ deoarece i-a menținut în viață pe primii oameni, acum este clar că atunci când sistemul de supraviețuire este activat constant pentru o perioadă mai lungă, corpul tău își va devia mai mult resursele pentru a crea o sănătate optimă astfel încât sistemul nu mai este orientat către adaptare. Moștenirea emoțiilor negative Pe măsură ce continuăm să producem hormoni ai stresului, creăm o serie de emoții negative care dau un grad mare de dependență inclusiv furie, ostilitate, agresivitate, competiție, ură, frustrare, teamă, anxietate, gelozie, nesiguranță, vină, rușine, tristețe, depresie, lipsă de speranță și senzație de neputință, pentru a numi doar câteva. Când ne concentrăm asupra gândurilor despre amintiri triste din trecut sau asupra unor scenarii imaginate despre un viitor îngrozitor, excluzând orice altceva, împiedicăm corpul să-și redobândească homeostaza. De fapt, suntem capabili să declanșăm reacția la stres doar prin puterea gândului. Dacă o declanșăm și apoi nu o mai putem opri, cu siguranță ne îndreptăm către o formă sau alta de afecțiune sau boală, fie ea o răceală sau cancer, pe măsură ce tot mai multe gene ajung să fie reglate negativ într-un efect de domino, până când, în cele din urmă, ajungem la destinul nostru genetic. De exemplu, dacă putem anticipa un scenariu viitor posibil, cunoscut, și apoi ne concentrăm pe acel gând, excluzând orice altceva, chiar și pentru o clipă, corpul va începe să se schimbe din punct de vedere fiziologic ca să se pregătească pentru acel eveniment viitor. Corpul trăiește acum în acel viitor cunoscut în momentul prezent. Ca o consecință a acestui fenomen, procesul de condiționare începe să activeze sistemul nervos autonom și creează substanțele chimice de stres corespunzătoare în mod automat. Acesta este modul în care conexiunea minte-corp ne poate pune bețe în roate. Când se întâmplă acest lucru, prezentăm cele trei elemente ale efectului placebo în simetrie perfectă. În primul rând, începem să condiționăm corpul către valul de reacții chimice suprarenale pentru a simți un impuls de energie. Dacă putem asocia o persoană, un lucru sau o experiență dintr-un anume moment și loc din realitatea noastră exterioară cu acel val de reacții chimice din interiorul nostru, vom începe să condiționăm corpul să declanșeze reacția doar gândindu-se la stimul. În timp, vom putea pur și simplu să condiționăm corpul să-și amintească de această stare stimulată emoțional doar prin puterea gândului gândul unei experiențe potențiale cu cineva și ceva într-un anume moment și într-un anume loc. Dacă putem aștepta rezultatul viitor pe baza experienței trecute, atunci așteptarea evenimentului, când o acceptăm din punct de vedere emoțional, ne va schimba fiziologia corpului. Iar dacă atribuim semnificație comportamentelor și experiențelor, noi lăsăm intenția noastră conștientă în spatele rezultatului, Astfel încât corpurile noastre se vor schimba sau nu se vor schimba în funcție de ceea ce credem sau știm despre realitatea noastră și despre noi înșine. Dar indiferent dacă crezi sau nu că stresul din viața ta este justificat sau întemeiat, efectul acestui stres asupra corpului nu este niciodată avantajos sau benefic pentru starea de sănătate. Corpul tău crede că este urmărit de un leu, stă cocoțat pe o stâncă primejdioasă sau încearcă să țină la distanță un grup de canibali furioși. Iată câteva exemple preluate din studii științifice care arată efectele stresului asupra corpului. Cercetătorii de la Facultatea de Medicină a Universității de Stat din Ohio au confirmat că emoțiile stresante declanșează reacții hormonale și genetice, măsurând cum afectează stresul viteza de vindecare a leziunilor minore de la nivelul pielii un marker semnificativ al activării genelor. Unui grup de 42 de cupluri căsătorite li s-au provocat în mod artificial bășici pe piele. Apoi le-a fost monitorizat, timp de 3 săptămâni în total, nivelul a 3 proteine exprimate de obicei în vindecarea rănilor. Cuplurile au fost rugate să poarte o discuție pe un subiect neutru timp de o jumătate de oră ca nivel de referință și apoi, mai târziu, să discute despre o ceartă conjugală anterioară. Cercetătorii au descoperit că, după ce cuplurile au discutat despre un dezacord anterior, nivelul lor de proteine asociate cu vindecarea a scăzut ușor, arătând că genele erau reglate negativ. Scăderea s-a accentuat apoi și mai mult, până la în jur de 40%, în cazul cuplurilor ale căror discuții au escaladat într-un conflict semnificativ presărat cu comentarii sarcastice, critici și remarci umilitoare. Cercetările susțin de asemenea și efectul invers. Reducerea stresului prin emoții pozitive declanșează schimbări epigenetice care îmbunătățesc starea de sănătate. Două studii cheie efectuate de cercetătorii de la Institutul de Medicină Minte Corp Benson Henry din cadrul Spitalului General Massachusetts din Boston au examinat efectele meditației care este recunoscută pentru provocarea unor stări de liniște și chiar de fericire asupra expresiei genelor. În primul studiu, efectuat în 2008, 20 de voluntari au primit 8 săptămâni de antrenament în diferite practici minte-corp, inclusiv câteva tipuri de meditație, yoga și rugăciune repetată, despre care se știa că îi induc o reacție de relaxare, o stare fiziologică de odihnă profundă, discutată în capitolul 2. Cercetătorii au urmărit de asemenea 19 persoane care practicau zilnic, de multă vreme, aceleași tehnici. La sfârșitul perioadei de studiu, novicii au manifestat schimbarea a 1561 de gene, 874 reglate negativ pentru sănătate și 687 reglate negativ pentru stres, precum și o tensiune arterială redusă și un ritm cardiac și respirator reduse. În timp ce practicanții cu experiență au exprimat 2209 de gene noi, majoritatea schimbărilor genetice au implicat îmbunătățirea reacției corpului la stresul psihologic cronic. Al doilea studiu, efectuat în 2013, a descoperit că generarea reacției de relaxare produce schimbări în expresia genei după doar o singură ședință de meditație. Atât pentru novici, cât și pentru practicanții cu experiență, nu în mod surprinzător, practicanții pe termen lung obținând mai multe beneficii. Genele care au fost reglate pozitiv le-au inclus pe cele implicate în funcția imunitară, metabolizarea energiei și secreția de insulină, în timp ce genele care au fost reglate negativ le-au inclus pe cele asociate cu inflamarea și cu stresul. Studiile de acest fel subliniază cât de repede este posibil să îți schimbi Propriile gene. Iată de ce reacția placebo poate produce schimbări fizice în câteva clipe. În timpul workshop-urilor mele din toată lumea, colegii mei și cu mine am fost martorii unor schimbări semnificative și imediate în ceea ce privește sănătatea participanților noștri după doar o ședință de meditație. Aceștia s-au transformat pe ei înșiși și și-au activat noi gene în noi moduri doar prin puterea gândului. Unele dintre ele, îți vor fi prezentate în curând. Când trăim în regimul de supraviețuire cu reacția noastră la stres activată tot timpul, ne putem concentra cu adevărat doar pe trei lucruri. Corpul nostru fizic, sunt bine, mediul înconjurător, unde este sigur și timpul, cât timp va plana această amenințare asupra mea. Faptul că ne concentrăm constant pe aceste trei lucruri ne facem mai puțin spirituali, mai puțin conștienți și mai puțin atenți. Asta deoarece ne pregătește să devenim mai absorbiți de sinele nostru și mai concentrați pe corpul nostru, precum și asupra altor lucruri materiale, cum ar fi ceea ce posedăm, unde trăim, câți bani câștigăm și așa mai departe, pe lângă toate problemele pe care le experimentăm în lumea noastră externă. Această focalizare ne antrenează de asemenea să ne preocupăm obsesiv de timp, să ne pregătim pentru cele mai proaste scenarii viitoare, deoarece nu este niciodată suficient timp și totul durează întotdeauna prea mult timp. Prin urmare, am putea spune că așa cum hormonii stresului determină celulele corpului să devină egoiste pentru a ne asigura supraviețuirea, ei sprijină și ego-ul nostru să devină mai egoist și noi devenim niște materialiști care definesc realitatea cu simțurile lor. Ajungem să ne simțim separați de orice noi posibilități, deoarece atunci când nu părăsim niciodată starea urgenței cronice, această mentalitate bazată pe eu mai întâi, care ne invadează toată gândirea, se consolidează și dăinuie, determinându-ne să devenim indulgenți cu noi înșine, egoiști și aroganți. În cele din urmă, sinele devine definit ca un corp care trăiește în mediu și în timp. După cum tocmai ai ascultat, iar acum înțelegi mai pe deplin, realitatea este că ai într-adevăr un grad de control asupra propriei tale inginerii genetice, prin intermediul gândurilor, alegerilor, a comportamentelor, experiențelor și emoțiilor tale. Asemenea lui Dorothy, din Vrăjitorul din Oz, care avea deja puterea pe care o căutase atâta timp, doar că nu a știut-o, și tu te afli în posesia unei puteri pe care probabil nu ți-ai dat seama până acum că o deții. Cheile care te pot elibera din lanțul propriei tale expresii genetice limitate.